GURI GAUKU Agatsalde honen zulea gure gaurko aipagaia erramezala eskualeriaren zat proposamenak jin beharrak dira, igurikatuak dira uste ginen eta uste ondartan jakinen ginuela, ginen baina berantxago izanen da Deklarazioak ere izan dira gatsalde juntan funtsian horren inguruan, zer egitura, zer ezagutza izanen ote den garen zat, diakinez hori guzia sartzen dela lugaldeen aldaketa edo erreforma zabalbatian, eskualde berriak ere eh, hor, moldatuak izan dira edo izanen dira, debatea ere laizter izanen da emezortzian parlamentarien artian, eta ilabeteeguen hogeita zazpian prefetak zehazki erganen du zoin diren poposamenak hemen eskualegiarentzat egiten direnak lau izan behar gomen dira. Eta horiek presentatuak eta eztabaatuak izanen dira erri elkargoetan bai eta ere hautetxeen kontseiluan eta zonbait ilabbeteren buruan pentsatzekoa da hautetxe igusiak berriz bilduko direla, beren iritzien emaiteko eta erabaki baten hartzeko. Hortaz, mintzatzeko, lehen gogoetak eginen ditugu, unat gomitatu ditugun autetxiekin, e, bai eta ere, batera eta plataformaren izenean, Nikola Blan ere, hori zainen dugu, Frantxoa maitia, e, beraz, e, eta Skualdeko kontseilaria eta departamentu dukoa, bai eta ere autetxien kontseiluko president ordea. Zorberbaixo, harberatzeko mera, eh, horxu senduz, oa jartio izan dena, eta mikusetik gintzauku ez bakarrik barte lemiagere hor dugu lukuseko mera eta amikuseko kontseilaria eta alain irriar iriburuko ere istantean gure artean ere izanen dugu ordeon agatsaldeon guzieri Bai, ha, eta orduan, bon, igurik atzen ginuen, or, joan den hastian, izan den eta autetxien kontseiluko bilzarnak Nagusian prefetak zer eta presentatuko zuen ipar eskualerriaren zel, bai zuen, zonbait hilabete jadanik, ipatzen zela, bai garapen kontseiluko bilkuretan eta azkenik bilzarnak Nagusian ere e, hola, proposamen hausartak eginen zirela eskualerriaren zata, Funtzian hori ere ere pikatu daukua ratzaldi juntan zanzak eta autetxen kontseiluko presidentak eta pa historiko batian sartua dela eskualegia sekulan gertatu ez dena, bere hitzetan beraz gertatuko dela. Orduan ekusiko, eh? zer xusen izanenden, baina negia da, mementuan ez bali madugu zehazki eskuen eh, hartian zoin diren proposamenak Ideia batzu ere, aintzinatuak izan dira, eta bai prefetak, bai tajere funtsian zazak lazerrek erratzaldi juntan epatu dauku, hori lau proposan hemen horietan, bat erri elkargo bakar baten egitia ditaikela, eta hori ditaikela proposamen hausarta, hori e, joan frantxo maitea, e, president horro hori e, otedea beraz proposamen e, behar eskoa, eskoalerriaren zat, e, kondon hartuz, luzaz, ez duzula hori galde egin, bainan e, lur alde kolektibitate bat, hori batera, plataformarekin. Bueno, Hiztorioguzia behar baginu, Kondatu, uh, gaurko emankizuna ezgin uke aski. Baina undar hilabete uh, egotan uh, ukanduguna bederen uh, aipagai uh, dugu uh, hementik uh, haute txiek uh, galdegin dute tokiko kolektibitate berezibat eraikia izan zadin uh, iparalde osoa uh, hartzen zuena. Eta uh, gobernuak Ez du onartu eta partikulazki parlamentuak ez du uh, hori onartu. Beraz lehen ministroak idatzi du uh, Euska Herriko hauteten Kontseiluko lehendakariari uh, bide hori et zela uh, ezzuela gobernuak atxikitzen, bainan uh, proposa zenzuela, bertze kontratu bat e, egina izan zaten estadoa, Euskalde Kontseilu, Departamendu eta txen, kontseilu, Kontseiluarekin eta beraz lan bat abiatua izan da uh, iparaldean, garapen kontseiluari galdegina izan zaio, uh, beraz lan zabal bat kudea esan kontratu berezi horren prestatzeko. Eta lanak uh, eginak izan dira, biziki ongi dokumentua txostena proposatua uh, izan zauku joan den uh, astian, eta berdenboran agertu da, e, gauzen ongi kudeatzeko, gure gobernantza, e, Euskal Herriko gobernantza hori, e, kanbiatu, askartu eta beraz, bon, jadanik prefetak ere aipatia zuen, oraiko tresnekin zerbait montatzen ahal uh, zitaikeela, baina heldu den kontratu hori uh, behartzela uh, sustengua uh, beraz lohtu uh, herri elkargoen partetik. Eta beraz, El elkargoekin behartzela kontratu hori, erabaki, eh, muntatu, eta beraz, gobernantza ere eh, herri elkargo horiekin behartzela egin. Baina, prefetak ez ditu proposamenak sireki eman egutegi bat dauku proposatu, heldu eh, den ekainaren uh, hogoita zazpian bilditaike uh, haute txien kontseiluko biltzak uh, nausia, eta horren aintzinean prefetak egin lezazke proposamenak. Aipatu du bakarrik, milofei, erten baita, ez dela milofei hortan uh, asmatzen ahal uh, Euskal Herriko geroa. Bainan, Oraiko treznekin, izaitena litaikela, bon, edo eh, elgarretaratze ahul bat, herri elkargoena, edo eh, askarago eh, herri elkargo bat, eh, euskal herri eh, oso gauza integratu bat, eh, askarago bat. Beraz eta hor artian bi proposamen bedaren koka uh, lezazke. Sehetasunak uh, egoingira heien bea eta gero uh, elgarizketak ditugu. Bon, hemen diren indar politiko guziek, biztan da, baina herri elkargo bakotxean, izain da eh, behar den gogoeta eta gero orokozki, eh, hautetxien kontseiluak, enostez bilduko ditu zer diren oharrak eta eh, ohar horiek, horiek Onen zehatuko da zeurenike elkarretaratzia. Nikola Ablea, De... er, nahi noke piskat er, ukan, eta bateraren ikus edo bateraren izenian mintzatzen baitzira, e, gira da, luzaz eta logal elkargoa duzuela aldarrikatu, hori goguan duzu ebeti, baina norai Bestek hau zelat da proposatua, naiz ez den zehaztua horreino, zuek nola hartzen duzue proposamen berri hori? Bon, lehen lehenik, uh, guk argita garbi, uh, kolektibitatearen aldarik apena, beti lehen lehoan ez hartzen dugu, hori ez dugu baztertzen, uh, gure iduriko hori baita uh, landua izan den proposamena eta onartua ahobatez autetxean eta garapen kontseluko prozesu luze horren bitartez, uh, beraz hori da gure iduriko aterabidea, bakaga sinestgarritasuna eta irakurgarritasuna segurtatzeko uh, gizarte indako Egan behar dena ere, uh, prefetaren hautik eta horriko diren uh, probosamen horiek, ez dute berritasun handirik uh, ekarriko. Uh, memento batean, uh, uste bali maginuen zerbait behi aterako zela, hor argi da hiru lau probosamen izanen direla, behar gaur egun legeak permititzen dituen uh, egituren artean, hautatu beharko dela. Eta hori horrek uh, egan nahi du, Badu, oita hamar urte uh, erreal kargoak uh, esistitzen direla, hori izan balitz aterabidea, uh, guri iduriko, aspalditik, goetatuko ginuen eta hori autatuko. E, duztuki esau batzu plantan e, diarri ditugu, adostu ditugu e, gure artean, e, zuzenki autatzen den e, biltzak bat, kompetentzi berezituak, ebil e, molde argi bat ere, eta fiskalitatea butxet e, propio batekin. Hori ez da euneko eun betetzen gaur egun e, aipatzen den proposamenarekin. Beraz, Ez dugu trinkatu, guk betidanik gana dugu prefetak eginen dituen proposamenak serioskia zertuko ditugu, guri duriko osoz e, behar dira e, konduta hartu, e, bainan gure basearekin, e, gizarte zabalarekin behiz gogoetatuko dugu, diakiteko e, tresna hori zanrikten aldenez pausubat kolektibitatearen bidean, edo oztopo bat. Zorbaixo, ordeon, uh, zuk ere, autetxi bezala parte hartu duzu batera plattaformaan. Eta, eh, hoi autetxen artian, haiko ziste, aztertzen uh, beste proposamen hori. Uh, beste proposamen hori urbiltzen alda eta lujalde kolektibitateari edo ez? Monga gauden eri. Uh, bon, lehenik ez dakigus usen uh, zer izanenden presentatorik. Bon, orden hori, lehenik uh, gauzabat e importanta jaleik ezteko zenta bon, biziki hauza, ertenda, eskuine eta esker, baina nikusi beharko da, lehenik zer proposamen. Baina e, pro, gauza horrek nik ez du jauze kanbiatzen, guai e, artiok aldegin duen gauzetan, bon, Nikola Boreneak aipatu ditu bateraren eskakizunak, aitzinetik izan dira ere e, departamendoari buruz partikulazki, e, e, aspaldian guai intzinean zienek nahizuten e, eskoleriko departamendoa, Eta, bo, hoigu zeak, bo, landuak izan dira, lujalde kolektivitatea landua izan da, bon, lan animaleko lanai izan da eginek, eta partikulaske kompetentzia eguruz, eta ea, nola kudeatzen ahal zen lujalde elkarkio hori. Bo, e, huaztean egin egizan egizan egizala, franxoak egizan egizan egizala ere, bo, ez ditugu denak agai patzen ahal, eh, bainan gustuko ahal da enigustuko jaleike, hor, e, e, etapa important bat izan da hautsirik. Eh, bat zen haleike eh, esperantzia important bat, eskual herrian, gauza horiek buruz, eh, eta partikulazki eh, eh, esker jaren ganik, eh, pentsatzen ginduen, zerbait ahantzahazten ahal ginduela, bon ez da izan, inan gauza horiek oh, huita hazi behar dira haleike, eta izan direla ele, manifestaldiak, izan direla mobilizazioak, eta hoi guziak, hoi guziak ez dira denak galtzetan enik izan. Eh, hori da importanta erdia bihargeri buruz, nik mobilizazio eta gauza hori eguziak importanti izanen direla biharko proposamen buruz. zenta bon, estatuak ikusten du aleike eta prefetak bentsatzen dut zerbait igitu erdela esko alehiuntan, eta gauza berri bat zui buruz joan. Horten, stu jenderregan behar dena ere eh, mobilizapen horiek beti important direla eta zerbaitetan txerbaitxatuko direla nik uste gauza horien eguen erdia maleoski ez ukanik ere guk galdegitik nituen gauzak Gero Pro uh, proposamen horiek buruz, pentsatztzen dut, bon, uh, hizpalago uza inportan direla he jaitia, in e, importanta izain dela lehenik jakitia, ze konpententzia izain den barne aurtan. horrita biziki in importanta heni gustuko eta... Gauza horiek buruz, e, bon, garapen gontxailuak, e, hauten gontxailuari, proposamen importantak egin ditu, hemen dut dokumentua, igan hostia proposatu izan dena, eta horren barnen, badira, <coughs> proposamen importantak, biharko delako kontrat territorial buruz, baina ere e, ze kompetentzia uiten ahaluken ere, e, gobernantzian eskoleriko elkargo batek. Horren hori, kompetentzia horiek biziki importantak izain dira, Gero ere agirita fiskalitatea, ergan nahi du zoin nahi instituzioarek, ez animadu fiskalitate direktorik uh, zergen ganik partikulazki, ez animada dotazionekien baizik uh, bizi, ez dela ugun joaiten orden den fiskalitate direktori biziki importanti da. eta gero, uh, horien ibiltzeko uh, delako hauteskundiak direktuki izan diten uh, elkargo behi batean. Ergan nahi dut, uh, pensatzen dut uh, Zufraż Universal Direktori biziki importantai izanenda, pensatzen dut holako uh, elkargo bat eur buruz. Beda inizpala horiek, horiek gauzak ikusi beharko da nola prefetak horiek uh, presentetuko dituen, baina pentsatzen dut uh, uh, bon, ez dugula ere uh, uh, ez dugula ere zepo batian ere erori behar, eh? behar ditu ikusi uh, konkretuki zeproposan hemen izan diren, eta gu guai hartio ekartzen ditugun gauzeri buruz, ea errepostu bat emeiten ahal duten ez edo ez, eskolegia orokorki uh, kudeatia izan da dien. Martelemiaguer, hor dion uh, bon, egia da, hor mm, izan delarik, hainbat urteaz izan delarik debati hemen uh, ipar jakiteko uh, jagiteko zer egitura egokia hote ezen eta autuagina izan delarik lor alde kolektibitatea dena, uh, bon, zuetzi sobera bero izan, horren alde. Boi, gaur egun uh, zertangira, zertantzira, zertantziste, enbaixena farrok aldean, eta interes bat ikusten duzia, preseski, egiturak eta bat izan dain ipar mail. Dehenik, eh, nahi lukeeran, eh, iztandena behar dela eskualeria eh, defendiatu, eskualeriko lenguaia, eskualeriko kultura, baita ere eskualeriko ekonomia eta parte ortaik aniz gauza bat dira eginik eta bat ono egiteko. Hainan goa ertian bezala, ez dut eta ez dut, ez dut uste, eta administrazione berri batek edo, edo lurralde berri batek gauzak eh, kambiatuko eh, dituela. Bon, hortan, ideia bereaniz, baina, petxatzen dutale, behar dela e, bon, e, leku bat, e, eskaldun, deliberarburak hartzen duztenak, eskaldun autetxiak baita ere, eta enpresetako nahusiak, eta bon, behar dela, elgarretatzeko leku bat ukan, edo, admi, zeit, sindikat bat, edo, Ego, P.I. erdentzen bat, erdela, uh, eskola errein dako. Bena, nieniz, administrazioane bat gehioren eta ez hartzeko. Hori, goi erdian bezala. Gero, Prefetak... Ramerda, ra, ra, azken uh, demora hori uh, de uh, eta nire Frango Barnatoak izan diren Lurralde kontratu hortako proiektuak eta horietan ere agertzen da. Behar bat, eh, gauzen kudea tzeko, eh, eskoaleriko uh, Lugaldemailan. Ah, ba, ba, ba, ba, ba. horren alde... Tzeko treznak behar dira. Bo, horren alde naiz, benna... Bon, hancho gertenzioan ostean basirela gauzen gau, eta proposiziazioa bat okay. uh, integrazioa importantarekin eta beste bat haultsoa inokua ni uh, haultsoa inokua inalde nintake. Uh, Errenen uh, dut, zer pentsatzen dute, herri elkarriko bat bakarra behar dela uh, eskolea herri guziko. Ni zauti dut dut bate dela. Zauti dut dut eta baixen eta uh, ere azpandarrak eta gauza horren alde izaren diren. Ez dugu uh, uh, kostaldea Uh, kude atzen ahal, uh, lur aldego Ez dira batean problema berak, gu laboran gure ekonomian girak, bon uh, kulturaen partetik behar ba gauzak uh, berak baditugu egiteko. Hainan, pozizioniak argondi fedantat dira, eta dene ustuko, uh, behar dira behar ba, bizpailu, bizpailu, bost, herri elkargo, behar dira goaiko, her, argont herri elkargo etxipiak baditugu egun, egunean. Eta eh, gira hori, elgarretatu, bon, janik baditugu entxeat, Entxego batzu eginak, bo, ez da behar behar ba, behar hori, hori. behinan beste molde batzuta behar Asteko ba. hasteko behar dira herri elkarkoa gainoztuko elgarretatu, bizpala hu, bost herri elkarkoa ezari eskualerrian, eta herri elkarkoa orien federakuntza bat, hori zerbait, egin hemengo kontratuak eta bai reizioniaikin, eta bai estatuak egiten diren kontratuen edemaiteko. Nik hori dut, dena ikus moldiak. Hale beraz, gabon, etorriak zira, eh? eta eh, beraz, debatian sartua bai gira, eta jadanik ari gira ikusten, ea, naiz eta zehatzak eskuetan ezukan, e, laizter etorriko dira, eta zazpian, beraz, erran baita haku, prefetak beraz, e, egin zituela proposamenak. Baina, ideia orokorrak badira, eta aipatzen baitzen, Herri elkargo bakar bat kompetentzia uh, azkarrekin, edo egitura haultxago bat herri elkargoa katxikiza, ea zer orienta bide egokiena ikusten duzuzuk zure aldetik. Bai, bon prefetak ezitu horaino uh, bere proposamenak uh, eginak, hori eh, horan behagira, uh, bainan uh, erran behar dugu, uh, aspalditik eskola proposamenak e egintiela. Eskoleriko, hemengo jendendako, hemengo erreal karguen dako. Eh, eta, eta proposamenak egin, manifestazioniak egin, eh, adostasun batekin, denak ez badira ados ere, Hala, eskoleria ezautia ez aiteko, eh, kompetentziaen hartzeko, eh, guen gerua azkenian es, eskutan hartzeko eh hori uri eta eta goikoa uh, basen eh, eskola departamentalia uh, uh, uh, proposamena eta eta eta orai berezia. Uh, eskolerriko kolleibitate beresia bon uh, orian hor debatia maien gehnean da bainan mereruski di la sombait uh, Paisek uh, bon, eta goberneak bon, bort, borta bat batian zeratu du eta eta eta debatia utzi du, hola, bat batian maien genian, juzkat uh, guetako mespresu handi batekin hori eran e, e, berda. Baina, debatia hor delaik, uh, debatia beti bere bidea egiten du, eta, eta eskualeriko nahi keri hori beti hor da. Eta nik ikusten tolaik hor uh, se proposamenak egiten diren uh, azken bi urteetan. Eh, uh, bon, uh, Frantiako organizazionea bermollatu ber berdela, evoluzione askarrak izan dire da azken uh, amost urteetan. Uh, Lehen hoetzen uh, erial kargoik, erialek animaleko indarra hartu dute, bon, horien guzien evoluzionea. Pe Pentsatu beh behar dira eta gobernamendiak proposamenak egiten ditu, errialeak e zabaldu behar dira, departamendiak txipitu uh, eta, eta podereak konpetentziak eman uh, e e lurralder. Nik, nik hori dut azkenean uh, ara ikusten, Eta eta, eta proposamen uh, lege horiek, eta urte astapenean enkasik uh, hala neo questu commentatu menabi ziki importante da eta hoz uh, gausatu uh, urate ditu bide be, berriatzu eh, eta nik pentsatzen dut bide berri horrek ikertu ber direra uh, frantziak Franzia proposamenak gobernamentuak proposamenak egiten du uh, Franzia in organizatzeko eta denbora berian eskualegiak bere proposamenak egin ditu eskualegian organizatzeko Eta nik, nik pentsatzen dut joriek biak hala, lotu. Eh, ordean bistatzena ez dugu zer uh, nahi mena pentsatzen dut debatean eh, ikusi, ikusi ko zer ezaindien uh, proposamenak. Nik ez dakit zer sorre, ezaindien. Aulak, handiak, zer uh, handi du, haulak handiak. Eh, enetako, uh, importantena da uh, kompetentzia. Ze egiten den, eh, uh, goe ekonomia indako, transportgoa indako, Kultura rendako, sozial mailan, bideetako, eta hori da importantea, eta hori hori da kompetentzia. Hordean, kolektivitate horrek ze kompetentzia uka induen, eta biztan dena, ze fiskalitate eta ze budjeta. Eta gu hirugarren gauza, galdingi nuena, da biztan dena, horako kolektivitatea ten sutik ezartzeko, bosak ber, berzire da normalden bezala, eh, demokrazian bai, bai, bai Hala Horean, ni uh, behaniz, eta ni pentsatzen dut eh, behar duela debatean sartu. De, debateari hala, uh, utzi behar dakula uh, lekua. Eh, eta hotetxen kontxelua, prefetak errandien bezala, eta eh, pendean etzen hori pentsatzen, mena azkenean errandu hor lekia, hor izaiten atzela, eta dudarigabe gerapen kontxelua kontutan hartuz. Orion, debate hori izanenda, eta funtsioen da pizte ga, bat gausam... bai, sober? Pentsatzen dut, uh, gauza hori guziak mahai gainan izain delaik eta diskutateak izain delaik, Pentsatzen dut ere importanti zain dela eskolegiko jender beren iditziarin galdita. Bai, hori ere izan berzen Eta, ene, ene galdita Eta, ah, bon, bat, ba, ordean, hai? bon, bakkartu, zige ordean. Hori baino lehen, hori baino lehen, aipatu dugu, bainan e, bon, beti piskabat maingu gira debate jortan ez baititugu proposamen zehatzak, bainan egia da, maiatzaren amabostian izan den garapen gontseileko biltzan hausian prefetak e, eginduen hitzartze publiko jortan, aipatu duela, beraz, e, egitura... E, hausartat izaiten alko zela proposamen horietan eta egitura e, bat ipar eskolegiaren zat, kompetentzia altuekin eta fiskalitate e, bereziarekin. Orduan, a, bon, ez da e, zehaztua, behinan a, Frantxoamitea, e, zer egan nahi du, kompetentzietan pentsatzen aldea, Gaur egun eh, diren erri elkarguek dituzten kompetentzia behin ogeile gukaiten ahalduela eta egitura berri horrek, eta ukan behar hota duenez. Bon, e, zer asmatzen ahal ditaike, lehen lehenik ikusi behar da. Euskal Herriari buruz egiten diren, edo eginen diren proposamenak, ez direla isla batian bezala, ugarte batian bezala, Frantzian gauzak aldatzen ari dira, edo intenzionia badu gobernuak, republikako lehendakariak gauzak mugi ditezen. Eta, beraz, horokorki ikusteko ideia da eskualdeak azkartu behar direla. Batzutan elgar zonbait eskonduz, biga juntatuz, bertze batzutan eh, eskualdeak berak geldituz, eh, orai egina den proposamena da, akitania, Eh, ez dadin ezkondua izan neorekin, mainan mutxur din geldi dadin, bere jiru eh, milioi eta jirueun mila biztan lehekin. Bon, eh, horriburuz debatea ere eh, bada handogu joan denegorian eh, eh, bordelen. Bainan orokorki da eh, lugaldeak, eskualdeak azkartu eta poliki poliki departamenduen kompetentziak eman eskualdeeri. Beraz, memento bat gertatuko da, joriburuz duaiten barimadira deputatu eta senat doriak, eh, beraz, kompetentziak eskualdeak ukanditzen. Eta eskualdeak eh, beraz, joriek eskuratu ondoren eh, delegazioneak emaitena alko ditu, delegazione Desberdinak ez baitute lugaldeek, eskual eh, herria bezain abantzatuak eh, ez dira denak, ez tituzte denek eh, delegazio berak galdeginen, bainan hara. Eh, eskualdeko konseiluak eman lezazke eh, delegazione batzu. Zerra nahi du, esperimentazio gisa eta kompetentzia batzu delegatuak izaiten aldirela eskualdetik Estituzte eskualegira buruz? Estituzte denek kompetentzia guziak galdeginen. Eta e, beraz bon, hemen gogoeta e, hainitz eginak e, izan baitira, beraz uste dut hemen gutizia badela zonbait kompetentzien ukaiteko. Aipatu dira Garraioak, aipatu da e, bon, Etxerizitza, aipatu da e, e, e, e, Euskara... E haipatu da... Mugaz gaineko haremanak. Mugaz gaineko haremanak, kooperazioniak. Beraz, hemen gustuan nitz bada uh, hori erburuz. Eta beraz, hemengo herri elkargo batek, euskal erriko editura batek, uh, egiten hau luzke, orai herri elkargoek dituzten kompetentziel tziak geituz, beraz, kompetentzia berezibatzu, delegazione bere zibatzu, eraz, gauzen egiteko. En ustez, bide interesgarria da, hox, horain e, arte, haipatu ditugun e, gai e, nagusiak, ara, eskualdeko kontseiluak balin baditu kompetentzia gisa, delegazien ahal luzke, Euskal Herriari, eta enostez bideo hortan beharginuke e, sartu. Hainan utzi behar da e, debatea joan dadin hain zina. aitatzen da, e, beraz, e, gauzen kudeatzeko, Euskal e, Herri osoan, e, behar litaikela, beraz, batzorde bat, gauzen kudeatzeko, eta hori, e, bon, botse maileek izendaturik. Hori, bai. e, Iten balimada Euskal Herri osoan egitura bat eh, herrietatik partituz, herrielkargo bat, bakarra Euskal Herri osoko, <coughs> memento bat etoriko da, heldu den hauteskundetan, nun zuzenki izendatiak izain baitira eh, batzorde horretako eh, kideak. Eriko etxeko bosetai kanpo. Eran edo no, on, memento, ondoan. Memento edo berian. Horai me egiten den bezala, lehen aldia izan da uh, aurten. Nun, uh, herri elkargoetako uh, kideak, hautatuak izan, izan baitira, zuzenki, uh, beraz, botz emaileetatik. Nikolas, eta kompetentzien inguruan... Posibilitate hori eta urbiltzen aldea hor garapen uh, konzihiloan nahi batuak izan ziren sortzi eskumen horietaik edo badea bide bat funtsian merriz uh, lortzeko haintzineko uh, hilabetetan uh, eta gertu zen desmertsa hori. Pentsa daiteke hori xuri baten aurran behigira zer uh, nahi kompetentzi delegatzen ahaliteikela eskualdetik, departamentutik eta abar. bainan uh, kontutan da ere gaur egun uh, amari rielkargo ditugula eta obekioeran sortzi rielkargo eta bi aglomerazio, bat berrikitan sortua plantan jartzen ari dela ego uh, lapurdi hortan bestia izi gari askarra uh, akba, ene iduriko ere denak batzia uh, mementu untan eta diakinez kompetentziak ez dituztela denak berdinak uh, hartu kriston lanak alde ginko luke Olako egitura baten plantan uh, jartzia, limaleko desorekak dirilakot. Ostion uh, Bartolomea gerrek egiten zuena barnekaldetik ikusita edo kostaletik ikusita ez ditugu ber ahangurak, ber lehentasunak, ez dugu ere ber esperientzia kudeaketan eta eneiduriko zaitasunak ikusten ditut hori uh, bat batian plantan jartzeko. Uh, Bistandena uh, kompetentieri lehentasurna eman behar dela, ni adosniz eraiteko biharko egiturak izan uh, kolektibitatea irri elkargo edo beste motako uh, sindikatu mixto bat edo ez dakitzer kompetentzia ikasua eman beharko dela hori segurniz, baina uste dut bi elementu askar kontutan hartu beharko direla uh, prefetak eginen dituen proposamenen artean, bata edukia, beraz kompetentziak baina ere uh, egitura aparte nola plantan diariko den egitura, eta nik ortan zepoak ikus Gaurrigun ikusita zer nolako egoera politikoa dugun uh, erri elkargoak azkartzen aitira, erriko bozak berrikitan pasatukoak eta habar, uh, nik hene iduriko sepoa gehiago ikustirri behar balimala ortan dut ikusten. Ez dut ikusten gaurrigun erri elkargoen desegiteko uh, adosmen zabala, hau bat ez bostkatu beharko baita, prozedura hau da, eh? Eh, Eriko Kontseilu bakotsak bostkatu beharko luke mozione bat, eta errien erdia baino gehiago lortu behark da, biherenak aurkesten dituztenak, populazioaren biherenak, gaz, alimaleko uh, ez tabaida sortuko da uh, Eriko Kontseiluetan, ez nisegur Eriko etxegusietan prez girela autetxigisa olako ez tabaida baten ere maiteko, ari gira, badakigu kudeatzen gure ere mua, baina ez dugu ikuspegi oroko hori, e neiduko ez gira prez. Gaz, olako sepoak ik hor ditut ikusten. Izaiten alda uh, proposamene zigargin teresgahia, bainan ez balimada gauzatzen al balima dira horren sortzeko, heneiduriko galtzailea teratzen alko gira, eta berdin urte bat edo bi urteren buruan kriston uh, uh, arazoak gure hartian. Eta prest izaiteko zer behar diteiken? Bon, gure... Goizegi dela edo ez? Ez, bon, lehenik ez tabaidaba teremana izan da... Uh, Azken hau gehiago ama urtetan, baina partikulaski, azken bi urtetan uh, autetxen eta garapen kontzailuan. Azpimarratu behar da ere masiazta gurdu duristek lagundu dutela bide hori. Eta horretan kriston lana egina izan da, hori azpimarratu izan da aldibat behin hogeiago, baina berriz ere azpimarratzeko da. Henei duriko bidurista horiak presbalima dira ondoko hasteetan berriz lan uh, hartu beharko dira ikusteko prefetaren proposamenak zointzuk dideen eta uh, aztertzeko zoint uh, dideen aenei doulico voilà bi pro bi a fait là qui couche vers là c'est tout la monta eta hortan berdin adosmen batzu kompetentziak sartuz, delegazio batzu eginez, berdin hortan adosmena izaiten alda, baina gero ze prozedura plantan jartzenugu, ze egut giarekin, horren uh, uh, plantan jartzeko. gaur egungo mandatua dugula kolektibitatearen inguruan alde batetik, 2000 eta amahian uh, konsulta bat antolatu ginen batera gisa errezioko bozen berri hortan horretan ogeita amabos miladiendek parte hartu zuten, egun eko larogoia kolektibitatearen alde, eta ez beste egitura baten alde, kolektibitatearen inguruan egiten zintzen uh, galdetegi hori, eta uh, gerostik eramandako lanak ere beh uh, konkurruzsionea uh, hartu zuen kolektibitatearen beharra. Horri ez ezetza erran, no, usai adugu, eh, badua espaldi ezetza heldu dela parisetik, izan eskuina ala beti beh uh, arrazoa gertatzen da erantzunekin. Hori badakigue egiten gu uh, gizarte mailan, uste dut segitu beharko dugula horretan zabaltasun uh, osoz uh, akordio bat lortu baitzen horren guruan. Zorbaixo, ordeon oaitan uh, eta Nikolasek aipatzen zituen uh, oztopo hurien saesteko edo gainditzeko zerrekin berditeik ez gira, martxa berdinean bada, dena den, eh, bai kostaldeko hiri inguruko eta baserri mundukoen arteko realitatea, Ez berdina dena eta pizu ez duena ere eta, eta batzuen beldora, dea ezote duenez, akbak dena e, zuzenduko. Eta hor dion, holako normal direnak, eta ipatuak direnak ere funtsean, lur alde kontratuan, e, garapen kontsailuan egiten diren eta azterketetan. Eta, e, zer manera ditaike funtsean arazo horien e, saesteko? Bae, ni pentsatzen dut lehenik, bon, agerida, uh, proposamen uh, zehatzak egite madira eta aski behiak uh, beharko dela denbora hartu beharikin diskutatzeko, agerida, utitzin artean, benain ere jende guziaren artean, eta Na, ni pentsatzen dut, galeike, sakzen uh, bai da, egiazko problemetan, ni pentsatzen dut kostaldeain eta barnek artean beh interesat ditugula. Horten, uh, mentuaz, uh, ez, mentuaz dute denek gauza hori hula ikusten, baina ni pentsatzen dut, Indarra hola duela ukeiten ahal. Bo, hartzen badira dozier batzu. Bon, trego debi dolako dozier hori etxen brutzat hartzeko. E, hor beharko da bizigizos, beharko da bizigin Eta gure basikietan bihar denetan nahi behar dugu delako trego debi hori, beharko da indar gaitza egin, bon, departamentoak badu bere lana abiaturik, behinan ere beharko da lan gaitza egin eskoalegian. Hori... Bon, hori aipatzeko gauza bat. Etxe bizitza mailan ere aroiamendu problemetan ere, pentsatzen dut elgarrekin bizikilan egitena da lugula. Aipatua be, euskagara eta kultural politiko bat. Pentsatzen dut ordian, ez dakit zumat zumak gauzetan aitzen alkogien baino pentsatzen dut. Partikularski kostaldea eta barnekaldeaen artean behar ditugula behar doziarrak defendatu. Odean ez da hize izanen, badakigo. Eh? Badakigo biziki diferentzia badela, badakigo, badakigo ere biziki konkurentzia badela. Baina, pentsatzen dut, gauza hori buruz behar dugula emeki joantzen joan. Zenta, egun, ba, ez dugu, ez uh, logalde elkargoik ez besterik, baina uh, jaleike, dona paulen, uh, dedetem delakoa zerratzen daute eta Nox tu cherche ces racines de la mer hein eh? bon uh, uh, bureau uh, langilekin langilek beharko dute uh, baiona lajin eta guk autetxi gisa go dossierak beharko ditugu baiona tekari, eta baiona da defendatzeaien hordean gai den e realitateak ez du Egan nahi, ez, ez gira elgarrekin, bainan mentuaz elgarrekin baginde, mentuaz gauzako hobeki defendiatzen algin duzke elgarrekin. Halta, mementuan ez gira elgarrekin, bainan alege gauzak abian dira, eta beti, goe mundu, mundu laboantxa eta rural mundu hori, beti behitia abian da. Hordean, pentsatzen dut, nik, bon, seurro etapakin beharko dira, baina pentsatzen dut, Seiozki behar dela gauza horiek buru joan, eta eskoalegi osoko egitura bati buruz, pentsatzen dut gauza ona izaiten ahaldela, eta bihar herri behatuz. Horten beha, biziki debadio izain da, badaket, hau artean hartian partikulazki, baina pentsatzen dut gauza berriak ere behar direla ikusi, zehaztu goe artean eta gauza ona izaiten ahaldela denendako. Eta, delako ekilibro euh, hori, eh? delako amenazman ekilibre antre urbain-rural. Hori bon, pro, proposatzen dute, garapen konxeiluko proposan nintan, igan usteileko proposan Ta pentsatzen dut, gauza hori buruz, biziki hauza dela, baina behar ditugu nik uste gauza hori guziak, eta pentsatzen dut, euh, euh, debati hori Izaiten bada, deia gauza ona izanen dela, eta oaztian ertengin diemezela. Memento batez, eh, boi, izain dira lifenziak, normal da, demokrazian gira, eh, eta beharre, eta agian luzaz. Eh, eh, Bainan, egun eh, batez beharko dela, delako jende guziar galdin, beden dinditzia, eskualeriko jende guziar, eta hek dutela egun batez, mentoaz trinkatuko gauza hori, zenta pensatzen dut, gauza horrek denak interesatzen dituela. Mhm. Mm Eh, Martelemiagera, eh, kostalde, barnekalde, hiri eta kampainain arteko komplementaritatea edo elgar osatzea eh, posible dea, hori eh, egia da lehman hori edo eh, behar hori behin behin ogeiagotan azpima ratzen dela eta berriz ere indarrandiz funtsian azken logalde kontratuetan, eh, zure iduriko eh, ginditaikia zerbait preseski komplementaritate elgar osatze horren askertzeko gehiago egituratze batean hemen ipar aldean. Komplementaritateak bat dira, bizten dena hilia eta baserriain artian. Baina ez zira herri elekarko berian ezartzen ahal. Hori, goborna e egun jainatia da eskoleriko proposan mendiak nahi du arrapustu bat emantan. Arrapustu hori e, ez du arrapustu hona ez, ez du atxamaiten ahal, nahi du pilota e, lekuzkan biatu. Odean, uh, proposamen noli, oliva lima da, suprefetain proposamen uh, da, pro, ez hori olidenez, ala beste zoni hori duen, oliva lima da, suprefetain proposamen da, herri elkergo bat, bakarra egitea eskoleriaz, Badaki haki, arrasuntza, sekula ez dela ginen. sekula, eskulunak akord izanen horren egiteko. Orian hori da molde bat pilota jortzeko bestaldeat, eh? Hola, bon, dira sta quittec pour pojamena ait eta hola dute. Bon, ez horiko di hau. Pilota en etsen ta guziko diau seinen duten pilota hortaz. Hori eh? da eta moimendia, eh? Hori. Est possible. Orian, visto nela erosoginen zaik eskola, ero kultura, erosoan ero gauzatzen genuen, ba dala, haniz gauzaituko eskoleria osoan, akorniz hori gauzatzen genuen, edukazioa nien genuen, eskola nien genuen, hori gauzatzen genuen, ba da haniz gauzatzen er, genuen. Er, Tau bena, uh, herri elkargoatiaan egiten er, er, nien kompetentziak, uh, bide, bideak iztira herri da, bideak iztira bideak iztira, bideak iztira nire nire nire, nire, departemen nireak ezbalimada. Bideak, uh, laborantza, laborantza Beren uh, aktivitateko, ekonomiako tokiak eta horiek ez dira baionatik uh, eginen, horiek behar duzte tokietan, herri elkarkoetan egin. Eta ene ustuko behar dira bizpalau bost herri elkarko, uh, eustian agazaintzuen, uh, Nikolasek Nikolaj, agazaintzuen, uh, behar dira eh, herri elkarkoatzu, uh, batzainetan muntatu eta hala bizi hazi, eta gero biztan dena behar zerbait eta eh, elgarretatzeko horiek guaiertio egin duen bezala, dilianik eta PIPI-bazk eta horiek edo egina gizan dira, bon, ez dakit PIPI-baz denez metodaiko bena, enan jolako zerbait behar dela, eskual herrien eskaldunen elgarretatzeko, ez da du daik, enan est, bon, eskual koliketibitatea batak izue, ez nizala ni eta kaskoa, ez dutela kaskoa uste norekin, behinan eskoa alkolitea ditabetea, egun nahi duzte departamentoak kendu, nahi duzte regioniak doblatu. Nola lana oso eri berri bat, Berribat, berri bat, eta gora mendia dezan. sant. Ez eskerak, ez eskunak, neok eztu eh, eh, neustuko, oposizio nei horiek eta onartuko. Oda ber dira. Eta egiten dira egitura berriak aipatzen dira. Beste, la berri urbaine. Berri eta proposizioa menduatu. Berri elkargoa eta eta eztuko berri elkargoa eta eta elkargoa eta eta eztuko berri Gana, eskoleriko departamendua, hori du, hori ez da elgoanameniak ez duakordioi dira beste molde bat zuatxe Eta beste molde bat etikin, eskoleria defendiatu. Hala. Hala, enriaga, zuk, uh, zuk ere ikusten duzu, zepo bat eta egin aden proposamen horietan, hore, Barteliumiak herri ikusten du biskata, jukutria bat bezala hor gobernuaren yeah. jokamolde hori. Eta e, e, ez dut eskerraro eskuna eta parte hartzen, eh? ni uste eskunak gauza bera egina zuen. Eh? E, egoera edo situazione komplikati etan beti zepoak badira eta beti izanen dira eta, e, eta hori kontotan hartu behar da. Galitengi nuelaik e eskolegien dako kolektibitate bere zibat. Neuke, neuke etzien pentsatzen horako kompetentzia handiak hartuz, gauzak, ximpliak eta eta fite e eginen zire Gauzak konplikatiak teknikuki gauzak konplikatiak dira uh, konpenentziat departamentdu batetik edo hergialde aketaniatik uh, eskoleriko uh, kolibitateari uh, pasahateko uh, behar dira bi kolektivitateen uh, adostasuna, gauzak trinkatzen dira, bilxeta bada kompetentzia horien gibelean, gauzak konplikatuak dira dudarikAB. Ba inan, ez padugu deuze egiten, oita mar urtez gali egiten ez denek, eh, dut Bartelimia ger kontra dela, bon, hala, derechua du kontra izaitea, mena, bon, nik gehiengoa, esteko bi berezeki kontxeru haute txik En zundut, uh, behar zidera, eh, gauza horiek, hurbiletik ikusi, eh, eskualeriko jenden dako, eskualeriko errialkarguen dako, eskualeriko asoziazionen dako. Hora, hori bankeien hori uh, baiestatu du. Ordean gauzak komplikatiak dudari gabe, mena legiak ere uh, hostean errandut bide berriatzu uh, ik, ikertu nahi uh, zituela, eta hori ez dudarik egiten. Eh? Legia legi bat pasatu da, astapenian hastapenean, eh, uh, importanta eh? eta ez dut pentsatzen denek irakurri dutela eta, eta zoin bide eh, erakusten duen. Eta bideo hoetan eta hori afirmamatia izanen da uh, ilaiten hontan. Ilaite eta bidetan bide berri ohetan bazen bai delegazioa eh, esko departamendiak uh, uh, eskualdeak delegazioa edo transfergua organtzen al zuela uh, metropolendako. eta denbora berian. Uh, Ostean aipatzen gintuen uh, arangurak, uh, ehrial karguen arangura horiek de Jacques Guerzéri Bruce, c'est eta hori kontutan hartuz, posibilitateak legeak ematen du posibilitateak, berriz ikustea se poderé, eskual, eskualdeak atxikitzen atzikitzen bateratzen badira. Eta orre uh, prendsage gitous, patience, a runt hortan dira. Nokor marka kompetentzia gutzeak, ba ise metropolo hortan sartzuntzen, eta horiek galde egiten dute harre kompetentziatzu, ikertiak izan diten, ba bere eskualdean, eta eta gu, guetako, dira, guetri elkar eta zertako ez ikusi batzorde bere ziatzu, eta legeako hori, eh? hori ertendu posibitatek badire da, eta batzorde horiek, era ikusi, Siberua, Baxena-Farua, Lapordi, Kostaldea, zon bat horiek, Eskualde egiten aldun, gauza, gau, gauza atzuin, uh, hor ikusiak izan ditan uh, ekonomiar zenbari bandu. E, egun uh, ekonomiak, uh, akitaniak ekonomia ekonomiaz okupatzen da, uh, departamendea ekonomiaz okupatzen da, erreal kargoek ekonomiaz uh, okupatzen dira. Uh, eta ekonomia importanta da, eta hor ikusi behar da, Uh, ...kolegibilitate horrek... ...zemail hartuko duen... ...ekonomiaz axolatzeko... ...eta ekonomiaz axolatu behar da... Eh? Orokorki komplementaritate horren... Uh, ...ikusteko... ...eta gauza behar da transportgoan... ...beste bon, txempluatzu emanak izan dira... ...mena transportgoa nola pentsatu... ...herri uh, bakotxak edo egi e elkarguek berek bere transporguaa egin dutera bate kontuta hartuz, egi euh, euh, elkargo onduan den egi elkarguen transporto, transporto kontutan uh, bate hartuz. Orden transportgoa ikusi behar da heegu eskualalegia inako bai, bai kostaldean eta bai kostaldea eta eta barnikkaldia, eta horiek gusiak ez dira bakotsitza bererekian ikusten. Elkartasuna egiten bada, nik ezut pentsatzen elkartasuna bakotsak bererekean egiten duela. Elkartasuna berda maien gainean ezagri, eh, eta ikusi zoindien uh, aurreziak, zoindien uh, aberastasunak. Uh, Baxan bon, denak, errialkarguak beldur dira, dexar ertuko direra, ez du dudarik egiten, du, dudari eta hori de debatea da, mena euh, kostaldea presdea, berea beratasunarein partikazeko hala isan isanendira izanen dira isanendira izan, isanendira dutadaria be de, de, debateak mena debate horien ere maiteko berdaliku bat uh -huh. eta elgerrekin multzatzeko eta eta leku bat eta gipodereak e, dutadaria be kompetentziak e, eta gipod hor da trinkatzen mena bistanena esku aldeguziak kontortan hartuz Martelemiaguer, gana izinu benzer baita? Nire akoroniz, erteko behar dela eleku bat elgarri el diskutan atzeko behar transportak edo hartzen badira ez da eskoalerria bakarrik behar da e, Biarnoaikin, Pauaikin, oanda haitzina ez eh, da eskoalerri elkarriko bat hori goro ez dira erilatuko. Ez nahi nuen eta e, e, e, kestionia gosatzen zuen e, kostaldea, presdea Ekonomiain partitik, eta, edo, diluain partitik, ekonomiai partitik, barne, barneka aldeain laguntzeko. Bistatena ez dela prest, xeroniziz dela prest, zenta, zuziaik, eta, eta normal dena, kostaldeain zuziaik hondiena da, nola behar duen bere likurat ekonomia ekarri. Zenta, ohartia da hemengo kostaldeak, Zerbitzuetan azkar dela, turismoan azkar da, baina produksio nekonomia e produksio nekonomiaean ahulda eta beren gainertinoko auzabezak berri horiek ez ditut ono adituakena, gainertinoko auzabezek beren hori zuten, behar dugu atzultuki hemen, bekari, empresak produksio nekopak empresak bihurtzeko auzabezak angelukoak ero hori zuten bere muruan. Orain pentsatzen duzu guk baditugu uh, amikusen eta gauza grasim gauzabelata injora Esparnan baditugu hoi ektara lur prest eta enpresen uh, errezeitzeko, uh, ez dugu uh, nik ez dut eta kostaldeain laguntza egukatzen, horien egiteko uh, zen da problemak gubanaunio duzte bedek. Odean, bedek behar duzte lehenik, produksionia ikari bedenetxeat. Horikodok, hore jendeak horikodok buhrian duzte, eta ez tira prest eta herri elkarko bat bakarra egiteko uh, eta molde horretan. Alta egiten duzuna, e, lugalde kontratuan aztertzen diren gaietan, ikus molde horrek ilan da, aztertzen, da eskoalegi guziaren lugaldearen zat, izan dain ekonomian, izan dain beste sektoretan, eipatu duguna, bai bizitzeko moldea, eta baita ere ondarkinak tratamendu, eta e, hori ah, ah, guziak, hori ah, guziak, jadanik gaur egun, gaur egun, Eta Na. aztertzen dira globalki eskoalegi mailan. Istatzen dira, edozen idosa. Jakinaz, jakinaz, jakinaz bat direla e, desorekak, eta bat ere, beste bat, daibatzeko mandezago nosagarri mailan ere, e, bat dira, beharrak, beteak ez direnak barnekaldean eta e, kostaldearekin e, desorekak. Baina jadanik e, eta logalde kontratuan aztertzen dira, hor, eta ezote dea behar ono, urgunako joan, naga nahi du, bai kostaldea eta barnekaldea inartian, unkituak diren desoreka horiek, Beraz, beh, horrekatzeko, gainditzeko, bai, proiektu horiek haintzina eraman, eta egituratu horren biziarazteko. Ne benzatzen ben dut, dut, dut, dut. Dut, dut. dut, politikoek behar dutela ere, kuraia buskabat. Ageri da, zumai debatiotan, badakigo nola pasatuko dien gauzak. Baina nik uste kuraia politikoa behar da. Ba, alein hiak temen da, ikusi dugu ondarkinen problemain gainen, ze pasatu den eskoa leherri behar nikaldian problema o lergosierbolos eta eta kostaldean eta ez bali gauza horiek inak izan bai zertan hizteke eh ba sumite proposatzen zuten gure hondakinak leskarreati zorrean sineratoret hori solucioneratzen baina ni ba, ba, ba. Ni, pentsatzen, ni pentsatzen dut eskuelerriak berak bere uh, gauza kartultu eskutan eta eremaiten ditu burura ino Bai, bai, ez ta ez baina, bidian gira. Eta beste gauza frango hori buriz, pentsatzen dut politikoki bai, trabo praktiko itan pushkat sartuko gida, eh? Eran eh, eran haidu, eh, bon, bagintun bagi erebantikazioak, maleuskie goastean eranduan bezala, zirena bururan oioan. Baina bai, beste nikuste hori hori guztiek haleike ekarri dute bisikilea usa erandut. Garapen kontseluaren gainik, debatio biziki goornamendiari ere gauza batzu helduik izan zasko jaleike, eta guai, agerida, bon, prefeta Puskat erten du hori irriñoatekin, bainan, e, agerida, guai, e, e, eskoal erriko artean, debren, debatioa izanen dela, bainan, beharko da, ni pentsatzen dut kuraia, Pentsatzen dut, behar direla gauzak aintzina hanzi, eta pentsatzen dut ere, etapa importanta batean, sartuko gidela hori egu buruz. Eta ni pentsatzen dut, kostaldean eta barnek aldean artian, badela elkartasuna egiteko, eta ber interesa ditugula nunbait. Baina ageri da, gauza hori gestirea mentuaz ageri, baina biharko eta gui gazten ber gauzak behar baditugu ekartzeko, eta baditugu, badugu politika bat importantea ere mailteko aipatzen badugu etxe bizitza bezala etxe bizitzan partikularzki badugu badugu biziki haueze egiteko elgarrekin Nikolaj, bazinuen izbat maiteko? Nik, orta, diustuki, ipatzen den uh, gaia hor, uste dut, zuzenki lotua dela uh, biharko egiturari eta uh, nik uste eta bateran aipatu uh, dugularik, diustuki kolektibitatearen autua egin ginuen berriz ere, autetxen, autaketa molia aipatuko dut, baina, henei uh, duriko elkarlana bultzatzeko, oreka horren uh, segurtatzeko, izan behar da, hauteskunde kampaina bat zuzena, bere zitua egitura berriaren zat, eta ez erriko bozen kampaina, nik ez dut, uh, Asmatzen al, nola egin daiteke, hainbeste kompetentzi biltzen balimadira e, egitura batean, e, nola egin daiteke ber berkampainan erriko bozak badakigu horbileko kampaina e, dela, proposamenak egiten dira erriko etxen dako, e, da erri elkarkuhentzat egitea, baina, oartzen gira ez dela beti euneko eun betetzen helburu hori, beraz pentsa erri elkargo bakar bat ipar mailan, diendia autatzen dolarik bere osa pesa, beste erronka batzu ditu uh, buruan, bere boskapa bera emaiten dolarik uh, gutununtzi bat ean. Eta horregatik, haute txena autak eta uh, guri iduriko izan behar da zuzenak, kampaina bere zibatekin, kolektibitate batek permitizuen duen uh, afera, gehitu nahi nuke erri elkargoak gaurregundiren bezala, eta badakit uh, lege proposamenak ari direla uh, aztertzen, gaurregundiren bezala erriek dutela horxatzen, erri bakotxak ordezkari bat, gaur bezala bezala, koddoe generalde kolektivite territorial, horrek eran nahiko luke, ehuntabero eta emeetzi ordezkari bildu behar direla, ez dut asmatzen ere, bainan, hori li taike gaur egun ditugunt rezen ahtian, eta hortan nik uh, dudak ditut, beraz, zuzenke autatzen den uh, autetsi bat, balimadu mandatu bat, bere kampainan, bere proiektuak horkezten ditu, asambrada ez da baita ezbada bildu behar ere oro, beraz, badira okera bat zu kolektibitatearekin, horreka uh, uh, segurtatzeko, eta piskanaka piskanaka, hortan ere lan egiteko gure bahnekaldea uh, garatzeko, eta kostaliari oaktarazteko hor girela. Bon, e, hemen agerida debatea partitia dela eta e, beraz nahin nuke e, lehen-lehenik erran, bon, lehertiak izain girea e, kostaldearen partetik gure baseriak desagertuko ote dira, ez dute agangura bat bat da? agangura bat bat da, iPad mm -hmm. Eraz, galdera bat zuzortzen dira iPad ezagun, hona Lehen lehnik gure galderetan behar da ikusi interes komunak baote ditugu Euskal osoko bistan lehen artian oste dut Bait, uste dut uh, uh, gure ekonomiari buruz, gure ingurumenari buruz, gure sozial inklusioari uh, buruz, interes komunak uh, baditu gula. Eta ahantail batzu ere ukaitena alditu gula, aldian, ikusiz sozial mailetako aferetan ahantzatioago direla uh, kostaldean. Beraz, elgarretaratuak bagina, beraz... Uh, erregla berak eginak litaizke denenzat eta barneko aldeko e, jendehek ahantail ginukot, gin, ginuke. Beraz, lehenik beha diren gure interes komunak. Eta nola e, bide hoztarat e, duaiten giren, badugu ote gure achtian solidaritate askirik Gauzen, elgarrikin uh, asmatzeko, batzuk diote ez gira bat ere akombahatuko, nik ertzen dut, hain ez ditaike eran. Eta uh, uste dut, bizi arazidugula orai arte Euskal uh, Herri uh, osoko guztia, eta horrek eman daukula aski indak uh, gure bidiaen atsemaiteko. Beraz, interes komunak, solidaritatea uh, gure artean, eta, eh, beraz, konsientzia, eh, lurra alde. Eh, aberaz bat egiten ahal dugula hemen komplementaritate eh, askolekin, hiri, baseri, mendia. Eta eh, leku kipian eh, hor eh, bizi girela eta eh, beraz eh, badira hiri batzu, Euskal Herri osoak bezanbait uh, zabalduak uh, direnak, zer gatik uh, guk uh, aski usartzia, edaz uh, gauzen uh, antolatzeko. Martelemin izbat, labura, Bordeon, eh? bukatzeko. Aniz gauza, helgarrekin egiten ahal ditugunak, eh? bon, euh, zikinen tretamendoa Gauzaba da, bon, joan da, eskualerriaz eta kampo, badira, ere bihardesak miltagarbi partean, erozen gauzetan, hori egiten dira. Bon, badira, haniz gauza, eta elgarrekin egiten aldira. Bena, uh, ertia, uh, lurralde bat, bakarrak, hori hori harriñatuko dituela, hori hene ustuko ez da gauza ona. Hene ustuko behar da, uh, Berdi da bizpala, bospaxei, bizpalao, kusiko, herri elkarte. Eta heri herri elkarte federrekauntza bat, horien elgarrekin anean arrazteko, horten dugu diferentzia. E, hemen edo zein egertendute behar da administrazione bat, departamentu berri bat, edo administrazione berri bat, eta nik dut behar da federrekauntza bat, e, heri elkarte guen federrekauntza bat, eta ene ustuko, puskat fitio, joen dira gauzak, eta puskat uh, hobeki, zenta egun egunean errean behar da, uh, estaduek, eskuinekoek, edo eskerrekuek. Ego eta gogoramen zient gutostenek. Nai dute da parte bertamenua kendu eta nahi duzte, handitu, da, dute regioniak handitu ta haintzeago dute ez eh? da eh, bon, bon, uste ukan behar eginen dutela uh, hemen, hemen partikularki zerbait eta departamentu berri bat xoko batean, hemen, erobrotanian, erostakit nun eta hori galdeiten bon, eta hori galdeiten behar dira moldeak hartu elgarrekin hartzeko nartzeko uh, behar dira, kasuin, nola egiten diren Azken izbata, alean, beraz bururatzeko eta erritarri ere beren tokia emaiteko desmartza horretan, ementoan nebate izanen da, autetxen hatian, bezala, eta gauzak, piskat komplikatu balimadare aintzinatuko da ondoko hilabeteetan, eta e, ana, autetxen autatzeko moldean eta erritarrek beren tokia beharko dute momentu batean? Dut du, du ari gabe, biztan bon. uh, bis, dena erritarek zerbait badutela errteko. Uh, erritaren arrangurak uh, nik uste dut berneinak direra, bai atarratzen, bai uh, irigurun, eta bai, uh, bai gorin, eta bai, bai onan. Uh, ze, zer dira jendena arrangurak? Uh, lana, etxe bizitza, uh, osasuna, uh, gara joak hori da. Egu gunguzietako bizia eta kolektibitateak xutik esartzen direrai hortarako ezartzen dira behar horiek agapostu baten emaiteko eh, behar nikuste dut leku setan go ikusi berdas c stoindan maila obena gauza horien uh, tratatzeko tra tra helta elkartasuna es uh, es esarcia e horian bixtanena uh, autocheck uh, garapet continued work Eri elkagoek ikertu proposamenak eta geokonsulta bat egina izan den bezala ikusteko eskolegiak ze, ze nahi duen azkenia. Menan nik uste dut, xantza ez dela pasatzeat utzi behar. Badu, oita urte edo geio bat zuen dako hein, gauza berak alditen duela. Eta proposamenak badireraik behar dira, ikertu eta gu ikusi zoin den egitura hobena gauza horien konpontzeko. Itzelabur bat odioan, bai bai, eh? bai, bai. Zeneria pastia baita. Berzen nik uste memento honetan pasatzen dien debat duzietan Estadu francesian eta diren proporzamenekin, mentoaz uh, xantzabat ari da jiten eskolegiari buruz, biharko egitura bati buruz, eta pentsatzen dut, uh, itxarro pena, izeiten ahaldu gula memento honetan, balin badakigu uh, elgarrikin diskutatzen, balin badakigu elgarrikin bide onaren hautatzen, eta beharko da, beharko da bizikiende ere eso konbertitu, baina egun batez pentsatzen dut eskualerriko bozkatzalek beharko dutela hautatu beren bidea Milesker, Milesker unara ino hortan utziko dugu gauko debatia abiatzen behitzik ezta, eta horretarazten dugu gogoita zazpian, eraz, prefetak uh, proposamen uh, konkretuak ere plazaratuko ditu. Hortik gaintzina erri elkarrueetan, autetxean konseiluan, baina ere erriko etxetan hori aipatu izanen da, eta pentsatzen dut ere eskola erratietan horaino maainaren inguruan izanen dugula aipagai. Gauon, Milesker Mileskergun ino etogirik eta bestealdi aldi bat